Du lytter til Radio 24 /7. Den originale sted Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er det blevet der Her står vi, Mikkel Andersen, og undertegnede irregulært mennesketomme lokaler på Vesterfej Magtsgade i København. Og gad nok vide, Mikkel, om resten af radioen allerede har taget festlighederne på forskud og forlagt residensen til det østjyske. efter der altså kun er os to jo ikke ærke der holder København Skansen. Ja, altså faktisk så kommer jeg direkte fra Aarhus for at sende fra København her i dag. Og naturligvis så bliver det et af dagens emner, at stærke politiske kræfter nu ønsker nærværende radio flyttet til Smilesby. Vi tager udflytning diskussionen med 24 direktør Jørgen Ramsker og Dansk Folkeparti's medieordfører Morten Marinus. Men vi trækker også Danmarks Radio ind i diskussionen for, var der måske mere raison i at flytte en af statsradiofoniens kanaler til de jyske? Og så har jeg jo den tvivlsomme ære faktisk at være den eneste journalist i Danmark, der har modtaget en frihedsstraf for at mit værv. Men måske jeg snart for følgeskab. I alt fald mener anklagemyndigheden, at politikkens chefredaktør Christian Jensen også bør have en frihedsstraf, for, fordi han har optrykt Jakob Schaafs bog om PET og dermed angiveligt undergravet nationens sikkerhed. Vi taler med en debatør som rigtig gerne ser Christian Jensen placeret bag træmmer. Senere i diskussionen, så tager vi også diskussionen om mediestøtte til medier, der har tydelige politiske sympatier. For er det rimeligt, at Piu Piu modtager statspengene og sejtet tydeligt, mener mange, er et socialdemokratisk kamporgan. Du lytter til Radio 24 7. Radio 24 skal til Aarhus. Det krav har Danske, Dansk Folkeparti fremsat som krav til de kommende medieforhandlinger. To taleradioer med base i København, det er en for mange, og udtryk for en geografisk ubalance. Og det er særligt stationen her, altså Radio 24 som Dansk Folkeparti mener med fordel kan placeres i Aarhus. Jørgen Ramskov, direktør for Radio 24 velkommen til dig. Tak for det. Du har flere gange sagt, at man kan ikke lave Radio 24 som vi kender det i dag, fra Aarhus. Men uh, hvorfor egentlig ikke det? Jamen det kan man ikke, øh, øh, hvis man kigger på indholdet i radioen. Selvfølgelig kan man lave radio, også god radio for Aarhus, men den radio her er dybt afhængig af, at der står... Nu står vi tre mennesker i studiet. Øh, rigtig mange af vores politiske debatprogrammer er afhængig af, at, at folk fra Christiansborg kommer forbi. Øh, og det vil man ikke kunne lave for Aarhus. Man vil kunne lave en anden type radio. Men, øh, men, men Radio 24 er skabt som en, en konkurrent og en udfordring til, til, til P1. Og hvis man flytter den til Aarhus, så kan man måske lave det til en radio, der udfordrer P4. Man kan i hvert fald ikke få det samme politiske debatindhold øh, som i dag. Og så er der nogen, der vil sige, man kan I ikke bare være med på en telefon? Men I kan også spørge Morten, der står ved siden her, hvordan det er at hænge i en telefon, mens nogle andre står i studie og, og, og, og, og, og taler med hinanden. Det er en anden type radio. Og det, det er faktisk en meget godt, god idé, du har der, Ramskov, fordi, øh, marine du er medieoverfører for Dansk Folkeparti. Lad os nu sige, at det her havde været en ikke dag, Du har været arbejdet nede på, på Christiansborg. Vil du så være taget turen til Aarhus for at deltage i et udmærket program som det her? Det er jo rigtigt, at det giver nogle udfordringer, hvis det er folketingspolitikere, man snakker om, øh, og det ikke er fridag, weekender, heldigdag. Øh, jeg tog selv tog, øh, faven fra, fra Aarhus i går, så havde I været i Aarhus, så kunne jeg godt have forlænget, forlænget opholdet i det jyske en enkelt dag. Men det er da rigtigt, i hverdagen kan det da godt give udfordringer, hvis det er politikere, man vil have live i studie. Og, øh, og så må man jo nok for 24-7 side også lave et lille... Lille lokale på Christiansborg, ligesom Danmarks Radio også har et lille lydstudie der øhm, som alternativ. Det vigtigste for os, det er jo, at man kommer ud i landet og får nogle historier om danskerne og for danskerne, som er mere geografisk øh, spredt, end de er i dag. Men det forstår jeg godt, men, men du, anerkender du det lavpraktiske problem, som ja, Rettigjorten ja, her peger på, at det, der er altså en hel masse mennesker med basis i København, som simpelthen ikke fysisk kommer til Rås, hvis stationen kommer til at ligge der. Det er der. rigtigt, det. Det, er, det er han fuldstændig ret i. Ja. Og hvad vil du ja. gøre ved det? Jamen, som jeg sagde før, øh, det skal ikke ligge, øh, det skal ikke ligge øh, til hænder for, at vi ønsker at flytte en, øh, en radiokanal til Aarhus. Der er muligheder for også at lave lydstudier i, øh, i København, som som Vi kender det jo også fra, fra TV2, som i dag har hovedsæde i Odense, men også har en... en øh, en pæn stor afdeling i København, yeah. så, så der er mange muligheder. Ja, men hør, er, er det er det vi er ude i, Er vi ude i, at, at, at Radio 24 sådan set bare skal sørge for at få sig en postadresse og så et lydstudie over i Aarhus, og så kan de i et efter bedste TV2-model og Jyllandsposten-model have alt deres mangfoldigheden af aktiviteter, ej, nu synes vi jo selvfølgelig også, at TV2 er, er gået for vidt, men vi er i den situation lige nu, vi kender ikke engang regeringsudspil. Øh, Nej, men det kommer lige af ugen. Dansk Folkeparti, vi lavede vores udspil for to år siden, april 16, og det blev offentliggjort august 16. Og vi er jo rigtig glade for i Dansk Folkeparti, at det er vores udspil, der bliver ved med at blive diskuteret og, og, øh, og taget op i debatten. Også fordi, at, at øvrige partier og politikere ikke har haft lyst til at komme med så mange offentlige øh, ud på, hvordan at, at det kommende medielandskab skal se ud. Så det er vi utroligt glade for. Så det er jo ikke nogen nyhed, at uh, Dansk Folkeparti ønsker 24-7 flyttet til Aarhus. Jeg holder dig lige fast ja. på det her. Vil du kunne leve med, hvis øh, Ramsgaard siger, godt, så flytter vi til Aarhus, vi får et studie derovre, men vi fastholder en repræsentation i København, for så vidt angår de programmer, så, hvor der er en vis logik i, at det bliver sendt herover. Vil du, vil du kunne leve med det? Jamen, vi må jo se, hvad, hvad forhandlingerne bringer, men hvad ho synes du? Jamen, hoved, hovedoverskriften må være, at, at hovedsædet for en, en radiostation, af enten P4 eller, eller P1, skal ligge i, i det vestdanske. Vi er så peget på 24-7, og det vil sige, at hvis det bliver 24-7, der skal flyttes til for eksempel Aarhus, som vi har flyttet, så vil det være der, at langt de fleste programmer skal produceres fra og sendes fra, så kan man godt have et lille Lille studie i, i København, som, som producerer lidt også. Men, men Jørgen Ramsgaard, jeg, jeg har jo siddet mange gange i det lille kosteskab ude på Ulof Palmesallé, øh, øh, hvor DR har, har hovedkvarter, og også ude i, i Skyby, hvor TV2 Østjylland har, og der kan man sagtens komme på link op, du kan sagtens deltage i paneldebatter, der er en der kamera på, så du kan sidde og se dem, du deltager med. Er det ikke sådan lidt en, hvad kan man sige, en, en, en måde at flere det lidt på, at du i virkeligheden at man har en masse københavners journalister som ikke vil være villige til at flytte til, til, til provinsen, hvis det skulle komme dertil. For teknisk set kunne det vel godt lade sig gøre? Jamen det, det synes jeg også, jeg har sagt. Teknisk set kan det bestemt sagtens lade sig gøre. Og det her er jo ikke et spørgsmål, om københavners journalister vil flytte med eller ikke flytte med. Altså det, det, er jo, det ville være en helt forkert diskussion, for det, det er sådan, det i givet fald måtte være. Det, der er afgørende for mig, er jo heller ikke, at vi ligesom ikke skal være i Aarhus. Vi har nu fire journalister ansat i Aarhus, og fra august har vi fem. Øh, så, så, så vi er jo på vej Og vi har jo ikke øh, på noget tidspunkt i debatten Sagt at det ikke giver mening Også at lave flere programmer for Husk. Det der har været afgørende for mig Det er bare at i hvert fald den type radio man laver Er afhængig af en stærkere repræsentation i, I København ikke? Og jo, du kan da godt sige at det er teknisk Men jeg tror så også du har oplevet At det er sværere at være med i en debat Når man sidder i det såkaldte kostelskab Og der står nogle mennesker i studiet og snakker Og der sidder nogle andre sted. Og det kan godt være at der er nogen der siger at det, jamen, det er noget pjat og det er en bagatel. For dem, der deltager i debatterne, og for den dynamik, der er i radio, så er det ikke optimalt. Ramsko, høre du i åbningen, når nu Marinus taler om, at ja, der kan godt være hovedstæde i Aarhus, og så kunne man producere heroverfra i, i et eller flere øh, mindre studier, forstår jeg. Men dog producerer heroverfra også. Hørte du en åbning i det? Ja, det gør jeg da bestemt, fordi vi som sagt aldrig har sagt, at, at man ikke kan dele øh, tingene op. Øh, Ligesom Morten, så glæder jeg mig også til, at der kommer et, et, et udspil, og der kommer nogle forhandlinger. For os vil der være den udfordring med den økonomi, vi har i dag, øh, og så vil det være en kæmpe udfordring at skulle have to store steder kørende. Altså, vi har ikke øh, vildt mange penge, så det er selvfølgelig en anden ting, men vi har jo hele tiden sagt, at vi er både indstillet på, og selv arbejder på, og også at og, og, og lave mere ud fra land. Ikke? Fordi det, der er en anden problemstilling, som der er, det er klart, at vi medier, der er ligesom mange andre medier, har en udfordring med at komme tilstrækkeligt rundt i, i Kroning. Men, men Morten Marienus, bare lige... Jeg, jeg, jeg, altså, jeg sidder og tænker, kan du ikke umiddelbart godt se, at det er mærkeligt, altså i, i forhold til ret 24-7, det er den station, der, der næsten lever på at få folk ind med kortvarsel, både i eftermiddagsfladen og særdeles dels i morgenfladen. Vi har altså, aktuelle debatprogrammer, Kort og Aslino, Det Røde Felt, og også QA, hvor alle de kilder som du skal have ind og deltage i interviewene. Stort set, der er ingen undtagelser, men stort set alle har base i København. Vil der ikke være noget surrealistisk at tage en station, der har gjort det til sit koncept, til sit varemærke, og så flytte den hen til et sted, hvor folk skal bruge seks timers transporttur og retur for at medvirke i en live-debat? Nu bor der jo også rigtig mange kompetente mennesker i, i, i det jyske, både i Aarhusområdet og i jyske, det jyske landskab generelt, og så kunne man jo til ret sine udsendelser efter det. Jeg tror også i... Nogle gange til retlægger jeres gæster efter, hvem der bor her, og nogle gange udelukker nogen, der bor i, i Vestdanmark. Det er en ting. Den anden ting er, nu er det her så Dansk Folkepartis udspil. Jeg har også hørt de sidste par dage, at der er kommet forslag om, at man kunne flytte P1, øh, og så gar dele øh, P1's øh, sendevirksomhed, både i Aarhus og i Aalborg, hvor man har øh, uddannelse- og, og videnscenter i øh, er Danmarks Radio, der, der er blevet flyttet derop, og øh, at det vil være god logik, men den... De ting må vi jo tage i forhandlingerne, og så se, hvad der giver mest mening. Det vigtigste for os, det er, at vi også kommer ud og laver programmer øh, for hele, hele Danmark, og altså også øh, i Vestdanmark. Og nu ved jeg godt, Ramskov vil sige lige om lidt, at øh, de fleste af hans lytter faktisk er fra Vestdanmark. Men det er jo genstbetydende med, at programmerne også har udgangspunkt der, og, og indholdmæssigt øh, udspringer sig fra, fra det vestdanske. Jeg tror, hvis man laver sådan et program, så vil de udspringe sig her fra København. Jeg husker i, uh, i starten af 24 s uh, leveår, der havde I et program, et program med, med Simon Juhl. Uh, hvad hvad hedder det? hallo i Ring, hvor han kørte han rundt, inden, kørt rundt inden, ja. i en autokamera og netop var ud at lave historier fra, fra forskellige dele af Danmark. et fremragende program. Mere det. Ja, tak. Jeg vil gerne bringe den tredje medvirkende i debatten her ind i billedet, nemlig dig, Gustav Høft. Du er radiodirektør på, på, på Danmarks Radio. Nu nævnte Morten Marinus lige sådan en passant, at der også havde været tale om at udflytte, eller kunne blive tale om at udflytte P1. Lad mig starte med at spørge dig, hvad ville du se som konsekvensen for P1, hvis man valgte den model, der nu er på tale i forhold til, til 24-7 den til P1? Jamen jeg synes jo virkelig at de sidste par dage har været sådan lidt besønderligt, fordi jeg synes rigtig meget diskussionen, øh, også rigtig meget reaktionen her fra 24-7 har været i virkeligheden at pege på P1 og sige, hvorfor ikke flytte P1? Øhm, og det, så, så synes jeg bare, at man mister lidt pointen, fordi det er, det er jo sådan set ikke det, vi taler om. Øh, I øvrigt så er P1 jo i hvid udstrækning allerede til stede rundt omkring øh, på det danske landkort. Vi har en redaktion i Aalborg, der leverer videnskabsprogrammer, vi har en redaktion i Aarhus, øh, som blandt andet leverer radiodokumentar- og kulturprogrammer. Og senest har vi åbnet en redaktion i Odense. Øh, og nu gjorde man lige den ulejlighed i morges. Bare lige at tjekke, hvad vi egentlig sender sådan, i løbet af sådan en påskemanda her. Vi startede tidlig i morges med et program øh, fra Aalborg. Klokken 11 sender vi et program fra Aarhus. Igen klokken 13 er der program fra Aarhus. Og endelig klokken 15 er der program fra Aalborg. Så vi er i vid udstrækning allerede til stede øh, ude i, i landet. Men forstår du... Jørgen Ramskovs bekymring, hvor det handler om en total udflytning af 24.07. du også dele den bekymring, hvis det handlede om P1? Jamen, jeg vil sige det på den måde, at når vi har valgt øh, at åbne redaktioner rundt omkring øh, i Danmark, når vi har valgt at lade op til 20 procent af en uge på P1 øh, øh, udkomme fra andre steder end København, så er det jo netop fordi, det præger vores historie, det præger vores kilder, det præger vores mangfoldighed, det præger vores journalistik osv. Så jeg synes jo, det er vigtigt, at man, man holder sig for øje, at det naturligvis har en konsekvens, hvor man producerer du radioprogrammerne fra, ellers ville vi jo ikke have gjort det. Så jeg forstår da godt, at man fra Radio 247 7 side også lige har brug for at vende skruerne en enkelt gang, når man får videre hele kanalen skal rykkes. Det forstår jeg samme. Men kunne du lave det P1, du laver i dag, hvis det kun skulle sendes på fra, lad os sige, Aarhus? Jamen, man kan sige, på P1 har vi jo øh, i lige så høj grad som Radio 247 øh, øh, kan et behov for at være i kontakt blandt andet med det politiske liv, som jo altså har sit hovedsæde her i København. Og derfor er størstedelen af P1 også stadigvæk produceret i og fra København. Når det er sagt, så har vi bare valgt og sige, at i stedet mellem 15 og 20 procent af vores sendeplan udkommer andre steder fra, fordi vi synes, at den mangfoldighed er vigtig, og vi synes, at den mængde af historier, vi får fra landet, er vigtig. Ramsgaard? Jeg vil også gerne vælge at producere meget mere ud for landet, hvis jeg havde penge til det. Men vi har et budget, der er halvdelen af p og, og sender øh, halvanden gang så mange timer øh, så, så, så det, for os er det jo ikke så nemt bare at sige, at jeg vil også meget gerne have journalister i både Aalborg, Uden så Esbjerg, hvis, øh, hvis det var muligt. Men der er jo også noget økonomi i det. Og så synes jeg, en anden ting. det er fuldstændig rigtigt, at selvfølgelig er der en sammenhæng mellem, hvilke aviser man læser, hvilke gader man går op og ned af og alt det andet der. Omvendt synes jeg også, at der kan komme en eller anden vild fokusering på, at bare fordi man producerer radio fra et bestemt postnummer, så bliver det radio af en bestemt type. Når jeg har øh, hængt mig lidt øh, hårdt i, at vi faktisk har en rigtig god fordeling af lyttere øh, ud over landet, så er det jo fordi, det for mig viser, at selvom man står i København og laver radio øh, fra København, så kan det faktisk godt interessere helt ude på den på, på yderste på vestkyst. Øh, og, og det synes jeg altså også lige, man skal huske, at, at, at det afgørende måde trods alt være, om det, der kommer ud af radioen, interesserer folk forskellige steder i landet, frem for, om det er produceret på en bestemt postadresse. Jamen, jeg synes også bare, at vi skal gå den anden vej. Du skal jo også have programmer fra den yderste vestkyst og øvrige i Jylland, som interesserer lytterne her i Københavnsområdet og hovedstadsområdet. Og det er måske den del, vi i folk, Folketid synes, der mangler, ikke kun på, på Danmarks Radio, men i, i, i det landslægte medier generelt. Og nu ved jeg godt, Gustav, han, han roser programmerne fra Aarhus og, og Aalborg, men samtidig siger han jo, at det kun er 20 procent, man sender, eller man producerer ude i landet frem for, for København. Og det tal kan man jo også sagtens diskutere, om skal være højere. Så jeg synes stadigvæk, Ramskov, at selvom du siger, det er spørgsmål om økonomi, alt ære og respekt for, at Ip kan producere. Radio, der, der ja, er ja, så dyrt, som, som Danmarks Radios p gør, det synes jeg er fantastisk. Men programmer må jo koste det samme uanset, om de bliver produceret i, i Jylland eller København. Jamen, der er jo den detalje, øh, som ikke er uvæsentlig, at hvis man skal have studier og faciliteter og lokaler mange steder, så er det, så er det dyre. Altså, en journalist i Aarhus er jo dyre for os, fordi at øh, vedkommende, de fire mennesker, vi har derovre, de er for eksempel udstyret med biler. Øh, altså, bare sådan, sådan en, en lille detalje. Her er de udstyret med cykler. Øh. Det, det er faktisk virkeligheden. Så, så, så bestemt, der er bare lidt økonomi i at have. Det tror jeg da også. Det er da også øh, altså, jeg er glad for, at vi laver billig radio, men vi laver også en anden type radio end, end DR's. Og, og selvfølgelig afspejler det, at man har taget, øh, studier mange steder. Det er ikke, det er ikke en helt uvæsentlig detalje. Men altså, det er jo også vigtigt, at vi ikke snakker os derhen, at det ligesom er... Er det enten eller? For det er det i hvert fald ikke for mig, og det synes jeg også at ligger i det signal, at vi allerede er i gang med at bygge en redaktion i, i Aarhus. Det er ikke et enten eller. Det vi har påpeget er bare, at en stor del af den her radiostations DNA, det er beslutningstager politikere i København, der går ud af en af vores studier, fordi vi sender så meget live, fordi det er en billig måde. Marius, er, er, du, er du med på, at hvis det i for høj grad bliver det, som Ramsgaard kalder et enten eller? så kan konsekvensen blive, at så siger Ramsgaard og, og, og hans folk, med, så, så lader vi nogle andre om at gøre det, og så bliver det en helt anden 24-7, du Ja, det, er jo, det kan jo blive konsekvensen. Altså, grunden til, at man jo nævner... Eller vi nævner 24 som det mest oplagte bud. Det er jo selvfølgelig fordi, at der kommer en sendesilladelse, som skal i udbud igen. Og så kan dem, der ønsker at byde ind på de vilkår, vi nu aftaler, der skal være en del af det her nye, den nye sendesilladelse, selvfølgelig byde ind. Og hvis så 24-7 ejere ikke vil byde ind på det, så bliver det, klart, så bliver det en anderledes radio. Men jeg er stadigvæk sikker på, at man kan få lavet glimrende taleradio med, med hovedsæde og hovedvægt i det, i det vestdanske. Men væsentligt anderledes, det er du med på. Det er jo ikke mig, der skal afgøre det. Det er jo de rette folk, der skal, skal lave den. Men Morten, det, det jeg godt kan undre mig over, det er, hvorfor, hvis, hvis I endelig vil øh, flytte det her ud til, til, til, hvad vi kan kalde bredt betragtet provins Danmark, hvorfor egentlig Aarhus? Altså jeg mener, Aarhus er jo på mange måder en by, der minder om København, selvfølgelig markant mindre, men stadigvæk, det er jo ikke frem hvad kan vi sige, Hvidsande eller Torsminde eller Tønder for den sags skyld. Altså det er jo stadigvæk en universitetsby med stort set øh, en høj proportion af studerende og alt det andet, som København også har. Hvorfor ikke, hvorfor ikke tage konsekvensen og så sende 24-7 eller hvem det nu der bliver til Hvidsande? Ja, det til mig, så flytter de den gerne til Jammerbugt. Vi mangler nogle arbejdspladser, og vi er jo blevet snydt her, når udflytningen af de statslige arbejdspladser og kun fået kun fået otte ej spøj til side. Ej, vi har jo sagt, at det kunne være Aarhus netop, fordi vi godt... Øh, Kigger også på de ting, der er der i forvejen, og for at skaffe noget synergieffekt i forhold til de miljøer, der er der, og journalistuddannelse, og film, og så osv. At vi tror, at, at der kan skabes et miljø der, som faktisk gør, at man kan lave glimrende radioer og have en medievirksomhed i netop Aarhus. Og derfor har vi sagt det, men vi lytter der gerne til andre muligheder også. Og øh, det er da rigtigt, at Aarhus er Danmarks anden største by. Øh, og nu nævner du så, at, at, at det skulle så være... Det ja, betyder, at det ligner København, og det skulle så være et problem. Det mener jeg nu ikke, at, at det er et problem. Tværtimod, så er det jo faktisk netop derfor, at, at, at man har en, en by i, i Vestdanmark, som kan tilbyde næsten det samme som i, i hovedstadsområdet, og som man også kan lave glimrende radio udefra, og som kan dække landet mere geografisk rigtigt, end man gør i dag. Ramsker nu jeg er jeg sådan lidt inde på før, at, at den situation kunne opstå, hvor, hvor du eller formentlig andre end dig sagde, nej, glem det, så byder vi ikke ind på det her. Hvor er det, smertegrænsen ligger? Det, det, det er sgu svært at svare på, når man ikke kender udspillene. Det er jo en kombination af øh, omfanget, øh, hvor meget der bliver tilbage, hvilke øh, kriterier, der bliver lagt ned over det, og også økonomi. Altså, denne radiostation drives af et privat firma, som må tjene øh, 1,2 millioner kroner om året før skat. Øh, hvis man øh, skal, skal til at bygge øh, st studiefaciliteter som det her, en garanterer sådan noget, så tror jeg at de, man vil begynde, man, så tror jeg at vores ejer vil kigge på og sige, giver det giver det mening, kan vi overhovedet få bare en lille smule forretning ud af det her, ikke? Men, men det vil være helt spekulativt. Lad os nu se, hvad et... Nu kommer regeringen med et udspil. DF er kommet med et udspil. Øh, så skal der jo forhandles, og på et eller andet tidspunkt i juni måned, så ved vi, hvad, hvad der står på sædlen, og så tager vi den op og kigger på den, og, og kigger på, om vi synes, det giver mening at, at lave den type radio. For det er jo også, det er jo også noget med, at nu har vi på seks år snart syv skabt den her type radio. Jeg tror da også, sådan helt personligt, så skal man jo også kigge på at hvis man så skal til at lave en helt ny type radio, er det, så, er det så det, man synes er interessant? Men lad os nu se, hvad der kommer til at stå på, på papiret, ikke? og hvad rammerne i øvrigt bliver. Løsøft, øh, hvor meget ville du ligesom kunne byde ind med, hvis du i øvrigt blev spurgt, hvis du, hvis du sådan oplevede, at, at nu var det pludselig DR, der var i spil i forbindelse med de her medieforhandlinger og eventuelle udflytninger i radiokanaler fra DR? Jamen, jeg synes igen, altså, det er lidt i virkeligheden det samme, Jørgen siger. Det bliver så hypotetisk, nu går vi og venter på udspillerne, når kommer, så må vi kigge på det, og så må vi forholde os til det. Så, så det, det har jeg meget vanskeligt ved at, ved at svare, med, svare på på nuværende tidspunkt. Altså, jeg glæder mig selvfølgelig over, at vi har den tilstedeværelse, som vi har øh, allerede. Øhm, og derudover så, så har jeg svært ved at, at komme dybere ind i det nu. Men, men, nu, nu, vi, nu. Nu vi står i sådan en relativt hypotetisk situation her en påskedag og, og kigger på det. Hvordan, hvad, hvad hvis man for eksempel kiggede på sådan nogle stationer som ikke P3 eller måske P6? Vil der være en mulighed for, at man kunne flytte dem til provinsen øh, på en anden måde? Jeg tænker, der er måske ikke den samme afhængighed af... Er for killer ind i studiet sådan fra, fra det store københavnske miljø eller er der altså, kunne du se nogle nogle i det? I, igen, jeg synes, jo, det er, jo, det er jo lidt besønderligt, af reaktionen på, at øh, man fra politisk side peger på Radio 247, det bliver, at vi skal stå her og diskutere, hvilke af DR's kanaler, man kunne flytte ud. Det er ikke det, der er spørgsmålet. Så jeg synes, det er sådan en mærkelig måde at prøve at flytte aben rundt øh, Jeg synes virkelig, at vi misser lidt pointen her, fordi jeg synes, det vi burde tale om, det vi burde forholde os til, det er, at alle landstækkende medier, det er inklusiv, har en løbende udfordring med at sikre en forankring af vores historie, vores journalistik og vores kilder, vores ansatte videre ude i hele landet. Og det er hverken DR eller nogen andre endnu eksperter i. Og derfor skal vi hele tiden arbejde på at, at, at, at blive dygtigere til det. Og det er det, vi bør, bør diskutere. Men det tror jeg, de fleste er meget enige i. Og Morten Marines, hvorfor forudsætter den øvelse, at man har et hovedsæde et andet sted end i København? Jamen, det er jo sådan set bare ud af de erfaringer, vi har, har gjort os i dag, at, at vi synes ikke, at, at, at, at med to taleradioer forandring i, i København, som, som hovedsæde både for Peter 1 og 427, bringer nok ind i, i debatten og i forhold til programmer fra, fra det vestdanske. Jeg nævnte tidligere et eksempel på et program, der, der kørte jeg tror, det, var det første år, 24-7's levetid. Hvor er den type programmer hen i dag, Ramskov? Er det ikke bare, at folk sidder her i studiet, altså, i stedet for at komme ud i, i yderkrogene og fortælle historien om, hvad der virkelig foregår i, i Danmark? Det savner jeg. Og så siger så siger Gustav her, at, at, at man skal holde Danmarks Radio ude af diskussion. Jamen, det synes jeg nu ikke. Det er klart, at vi venter på regeringens udspil, og det har vi gjort længe, rigtig længe, og nu håber jeg, det kommer i, i den uge, vi er begyndt på nu, øh, så vi kan få noget mere substans på diskussion, og ikke kun hele tiden diskutere ud fra Dansk Folkeparti's oplæg, hvilket vi jo. Ellers synes jeg er rigtig godt, men nu har vi jo sådan set gjort det i to år, så lad os, komme, lad os komme videre. Og der har vi jo også øh, foreslået i vores udspil, at man kunne bringe nogle af Danmarks radioespil i, øh, i forhold til at drive sig andre. Og det kan da også godt være, at de skal drive sig andre steder fra end øh, København, men det må vi jo se på. Hvis, og hvad er det for stater, for kanaler, du ser Jamen, i dansk folk, vi har jo nævnt både P3 og, og P6 som muligheder for at kunne øh, lade enten en eller, eller begge drive sig andre, altså at byde ind på. Og det kan da godt ske, at, øh, at de kunne drives andre steder fra i Danmark end København. Men det er jo slet ikke sikkert, at de mere i det er ikke sikkert, at de kommer med i, i forhandlingerne. Det må vi jo se, hvor langt vi kan, det kan, vi kan jo, komme. det kan I jo kræve, at de gør. Altså, ligesom I, I nu har... vi, vi kan jo sagtens komme langt i, i de forhandlinger. Øh, og så, øh, når vi står her til sommer, så er vi meget klogere. Men øh, man skal i hvert fald ikke udelukke, at, at Danmarks Radio bliver pillet ved, bare fordi at, øh, at det nu er 24 vi nævner i dag. Det er det, du kalder en afledning af diskussionen. Nej, øh, bare lige for at præcisere, jeg siger jo bestemt ikke, at DR skal holdes ud af diskussionen. Det tror jeg slet ikke... Øh, det kommer nok, øh, nok ikke til at ske det hvad, og det har jo været en diskussion længe, det her også omkring DR. Det, jeg siger, er, at jeg synes bare, at det er besønderligt, når vi nu taler om, hvor 24-7 skal udflyttes, at vi så ender med at stå og diskutere, hvilke DR kanaler, der kan udflyttes. Det er klart, hvis politikerne lige pludselig kommer med en ny udmelding, så tager vi, så tager vi det... Øh, øh, så må vi forholde os til det på det tidspunkt, men det er bare ikke det, vi taler om her i dag, synes jeg. jeg lidt på Marinus før, at han sådan øh, luftede en vis irritation over at I, ikke sådan har, har set skriften på væggen og i højere grad lyttet til ønskerne fra politikerne om at være mere til stede ude i provinsen. Altså, hvor, hvor har den rettidige omhu været fra 24-7 side i Jamen. forhold til at undgå at placere sig selv i den situation, hvor nu, nu er det på tale at flytte det hele? Jo, nu tror jeg jo ikke, at det her er noget, der bare opstår, fordi vi diskuterer medier. Altså, det er jo en, en, en bølge af, af udflytning fra, fra, fra København. Ikke? Altså, det, jo, det har jo været i fokus øh, øh, mange ting. Jamen, jeg synes, vi har været øh, fuld af rettidig omhu. Forstå på den måde, at jeg synes faktisk, at, at, at fakta viser, at vi laver radio, som interesserer folk, også selvom de ikke bor. Øh, i København, og vi er som sagt begyndt at flytte journalister til Aarhus, men, men med de økonomiske rammer, vi har, så er der også nogle grænser for, hvad vi, kan, hvad vi kan gøre. Så enkelt er det bare. Så jeg synes, vi har gjort det fornuftigt, om politikerne synes, vi har gjort det fornuftigt nok. Det vil jo vise sig i løbet af næste halvår. Synes du, der er slagside på 24-7 Marinos, altså en østslagside? Altså godt nok... Er nu er jeg ikke dig for at indrømme det godt, nok jeg 27 min foretrukne taleradiokanal. Du står faktisk med og en der... med t-shirt fra stationen, kan vi fortælle dig det, det, det, det her jeg fra kortere ja. radio. Det er venligt af dig. Men jeg savner stadigvæk, at, at, at der kommer nogle programmer, som, som afspejler hele Danmark og også til vestlige. Jeg synes, det er, er meget meget og meget mm. kopenhavnske radio nogle gange. Men, men, men det er jo rigtigt, altså lad os bare tage den. Det er studiepræget, og det er der jo af den grund, at, at det er den billigste, den måde vi laver radio på her. Det er den suverænt billigste måde. Det er at få gode begejrede mennesker. Det er ikke for og, og, og, og spille op til Ejmorten. Men gode begavet mennesker ind i studiet og så stå og snakke, det koster øh, en brøkdel af at have folk til at køre rundt øh, i, i landskabet. Og det er jeg sikker på, at Gustav men... også er enig med mig Så der er en grund til, at vi laver den her type radio. Og det er fordi, vi skal sende så uendelig mange timer øh, radio for de penge vi har. Jo jo, jo jo, men man kan jo også godt få folk i studiet. Altså nu siger jeg studiepræget, men selvfølgelig kan man også godt lave i studieradio. Det tror jeg også bare at godt man kan gøre fra, fra, fra Jylland og få folk til at dukke i op i studiet der, er der findes altså mange rigtig gode og begavede mennesker i i Vestdanmark også, som gerne vil fortælle deres historier i radioen. Det er jeg sikker på. Men, men, men, men jeg, jeg tænker, hvis man sådan kigger på det rent lavpraktisk, altså fordi jeg har lidt svært ved at få greb om, hvad det præcis er for nogle nyheder eller hvad det er for nogle historier som som du gerne gerne vil have ude fra Provins Danmark. Det er, altså hvis man kigger på en radiostation som både PET og også Radio 24 jamen så er det jo de ting, som på en eller anden måde har, har landspolitisk gennemslagskraft. Og der kan man sige... Jeg kunne jo ikke drømme om at sige noget dårligt om, om lokalmedierne, men det er jo en anden type historier, man tit dækker der. Det er jo heller ikke fordi... Altså, 24-7 lige breaket en ting om, om en, en mulig skandal i forhold til Kiwinovas nedgravede øh, øh, affald op i Nordjylland. Øhm, det er som, som, øh, altså, så, så det er jo ikke fordi, at, vi, at, at man ikke får, forsøger at løfte de her historier, men, men, men det virker lidt på mig at se, som om du gerne vil lave land eller lokalradio med men landsdækkende. Ja, det kan du jo sige, men jeg synes jo også, det, man laver i dag, det er måske meget... Københavner Radio, men landstækkende øh, øh, fra 24-7, og så nævner du et eksempel med, ud fra det vestjyske. Jeg tror stadigvæk godt, man kan lave en glimrende, landstækkende taleradio, som bare har hovedsæde i Aarhus. Øh, vi har to taleradio i Danmark, og, øh, og Goster siger her, at, at for DR P1, der laver man en dag 20%-programmer fra, øh, eller uden for København i studierne i øh, Aalborg, Aarhus og Odense. Øh, og Ramsgaard siger, at man nu er oppe på fire medarbejdere i Aarhus. Jeg ved så ikke, hvilke programmer det er, de laver, om det kun er nyhedsindslag. Det går ikke ud fra. Jeg går også ud fra, at de laver nogle selvstændige programmer. Og alt er ære og respekt for det. Jeg tror bare godt, man kan vende bøtten om og så stadigvæk have en glimrende taleradio, bare med hovedsæde i det vestdanske. Men, men så er det jo så Ramsgaard siger, ja, det er meget godt, og det kan man muligvis også godt, men det koster altså nogle moneter. Er, er I parat til at, at øge bevillingerne? Altså, når vi laver vores øh, forli og dermed også. Øh, kriterierne for et nyt udbud af den her radiostation og det udbud, som den her radiostation kører på nu, så må vi jo se på, hvilke kriterier, der skal være. Og det kan da godt være, at, at økonomien kommer til at spille ind, men øhm, man kommer jo heller ikke til at have samme udgifter i København, som man har i dag. Men øhm, vi må se på det, når vi når forhandlingerne. Og vi glæder os meget til, at regeringen kommer med deres udspil. Vi har ventet længe. Men altså, så hvad er det, vi kan forvente? Altså, så, så, så hvis det står helt til jer, så bliver det simpelthen hele Radio 24-7, der skal, der skal rykkes over. Vi er kommet med vores udspil. Dansk Rødtiger har ikke 90 mandater, og vi er klar til at tage alting i en debat og, øh, og i de kommende forhandlinger. Så må vi se, hvor langt vi når. Og Ramsgaard, dit bud på, hvordan det hele ender. Hvordan lyder det? Uha! -huh. <laughs> det tør jeg simpelthen ikke byde på, fordi det er helt uforudsigeligt, at Socialdemokraterne med. Bliver det et bredt forlig? der tror jeg heller, jeg vil i studiet, når vi kender forligt. Ja. Så vil jeg så godt måske spørge dig om noget andet her til, her til sidst, fordi efter at Dansk Folkeparti spillede ud med, at det her var et meget vigtigt krav for Dansk Folkeparti at få flyttet øh, til øh, Aarhus, Der har der været meget debat om det. Og, og, og nogen vil måske sige, at lige præcis debatten og karakteren af den debat er meget karakteristisk for, hvad det er, Dansk Folkeparti eller mener. Altså det her med, at det, det forekommer mange med sæde i København som vældig forfærdeligt og skulle flytte til Vestdanmark. Forstår du den kritik? Nej, det, det forstår jeg faktisk ikke, for jeg synes nu også, at, at, at, at folk uden, for, for, eller uden for, for København er blandt sig i den debat. Så det, det synes jeg faktisk er, er forfejlt. Og jeg vil også gerne sige, at vi står jo ikke her og siger, at man kun kan lave radio for København. Det vil jeg meget gerne gentage. For os er det bare afgørende, at man forholder sig og siger, at den type radio, vi laver, det, det kræver en stærk tilstedeværelse i København. Men der er måske dem, der vil sige, at dem, der for alvor er oppe i det røde felt over det her forslag, det er folk, der bor i København. Ja, øh, det, det, det, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen, øh, nogen vurdering af øh, statistisk, om, om det er rigtigt. Altså, jeg har set øh, folketingsmedlemmer valgt i Jylland, der selvfølgelig er meget begejstret, og folketingsmedlemmer valgt i København, der er knap så begejstret, men ej, det synes jeg nu er en, en, en, en, en, en, en skæve at få ind i debatten. Tak til Jørgen ret øh, direktør her på 24.7, Morten Marinos, medieordfører øh, for, for Dansk Folkeparti og Gustav Lyshøft radiodirektør på Danmarks Radio. Tak skal I have alle sammen. Du lytter til Radio 24 /7. Om godt et halvt år tak. Øh, nej, vi har faktisk... Jeg tror, vi er kommet til... Jeg er ked af at sige det, men jeg tror, vi er til at rykke rundt i indslagene. Øh, vi har faktisk ikke vores opringede kilde klar, så vi, uh, vi tager pio pio i stedet for til at starte med. Øh, så jeg tager lige oplægget her, der går godt i her i påskedagen. Netavisen Pio blev stiftet i 2012 på initiativ af blandt andet Socialdemokraternes nuværende partiformand Henrik Sæs Larsen og har siden fået stadig større gennemslagskraft og blandt andet mediestøtte på 800.000 kroner. Men nu er mediet kommet i modvind, og efter avisen ansat den tidligere ekstrabladsrapporter Jan Kersgaard som stillede spørgsmål til en række folketingsmedlemmer fra Venstre, så skrev pressechef i Venstre og leder af Partiets Center for Kommunikation og Politik, Jens Kloppenborg, følgende i en mail til pressechef i Socialdemokraterne. Lad mig sige det direkte og uden omsvøb: Vi besvarer ikke spørgsmål fra nogen af jeres medarbejdere til brug for jeres interne eller eksterne kommunikation. Socialdemokraterne afviser imidlertid, at der er formelt bånd mellem Pio og Socialdemokraterne. Med den påstand vil Venstres preschef ikke tage for gode varer, og han siger til fagbladet Journalisten, jeg behøver ikke føre bevis for, hvorvidt de har formelle eller uformelle bånd. Ja, og når nu jeres pressechef ikke vil, Britt Bager, og velkommen til dig, Vindtjov fra Venstre, så kan det være, at du vil... Nemlig føre bevis for, at der skulle være nogle særlige og etablerede bånd mellem Piu, Piu og Socialdemokratiet. Jamen, vi kan jo starte med at tage oprettelsen af Piu, Piu. Det var jo Henrik Sass, der oprettede det. Og øh, sammen, med en, øh, sammen med en tidligere folketingskandidat fra Socialdemokraterne, så alene der, der opstår det jo ud fra øh, Socialdemokratiske rødder. Og så kan man tage dem, der arbejder på redaktionen og har arbejdet på redaktionen, det er... De fleste af dem medarbejdere, der har haft et bånd til øh, Socialdemokraterne. Og så kan vi tage indholdet på siden. Det er efter min øh, overbevisning også med et øh, socialdemokratisk vinklet indhold. Ja, og også velkommen til dig, Jens-Jonathan Schien, chefredaktør på PIO. Er I, i virkeligheden et øh, socialdemokratisk partiorgan, som øh, både Britt Bager og også øh, den gode pressechef siger? Altså, jeg, jeg kan blive ved med at svare dig, at der er kun et svar til det spørgsmål. Det er nej. Altså, vi ligger klart åben og redeligt frem, at vi er et demokratisk, socialistisk medie. Så vi har et værdiafsæt. Og jeg tror, hvis man kender det danske mediebillede bare en lille smule, så at man vide, at langt de fleste af de medier, vi har i Danmark i dag, de har haft et eller andet værdiafsæt på et tidspunkt. Nogle har afskrevet det, andre har fastholdt det. Og vi er så et af de nyere medier, som siger, at det er vigtigt. Vi mener faktisk, det er vigtigt at have en klar deklaration af, hvor man kommer fra, hvad man står af. Men... Vi er altså ikke underlagt nogen former for politiske <skrælless> må I, partier. Må jeg ikke lige uh, have lov til at spille et lille uh, lydklip med dig selv her fra forleden, hvor du var ude i debatten, hvor du blev spurgt om netop P.O.P. på det hørte du svaret? Og det der så er, jeg, jeg kommer ikke længere fra Sevilla. Jeg forlod det for nogle år siden, og i dag fra en, uh, fra en socialdemokratisk netavis i stedet for. Ja, yeah, du, okay, du kunne ikke høre det. det. Vi manglede også studiolyden. det går rigtig godt. Men det, du svarer i debatten, det er, at øh, du, du får at vide, eller du, du korrigerer Klimt der siger, at du kommer fra den socialdemokratiske tænketank. så siger du, at du kommer fra en socialdemokratisk netavis. Jeg, jeg, jeg ved simpelthen ikke, at I tror, at I har fundet det de gyldne lauerbær, eller ja, ja. I har fundet kisten for enden af regnbuen. Vi, vi er en socialdemokratisk netavis, fordi vi er baseret på demokratisk-socialistiske grundværdier. Jeg må bare lige sige, at vi blev stiftet i 2012. Vores navn det er Pio, vi hedder. og der er vores hjemmeside er PioPio.dk, så vi slår lige fast to gange. Louis Pio, jeg ved, alle dem, der er med her i studiet, følger relativt godt med i politik. Der er ikke nogen af jer, der er i tvivl om, at Louis Pio var en af de tre medstifter af Socialdemokratiet oprindeligt. Så vi har socialdemokratiske grundværdier, men vi er fuldstændig uafhængige. redaktionel metode, fuld frihed, vi skriver, hvad vi har lyst til. Vi har fuld uafhængighed. Men lige præcis, Britt Bager, altså lad os så sige, at øh, Jens Jonatans medie var klingende socialdemokratisk. Hvad var så problemet med det? Jeg mener, dit parti har, har der så også lagt navn til mange aviser og mange medier i, i, i tidens løb. Hvorfor er det pludselig et problem, at øh, et medie udspringer af et øh, politisk parti, hvis det er det, der er tilfældet? Jamen det, jeg bekymrer mig om, det er jo, om vores kroner mm. bliver fordelt rigtigt. Den pulje penge, vi har, den bliver delt til øh, mellem en, øh, en del medier. Og der synes jeg jo, at jeg som mediepolitiker skal sørge for, at de penge ender det rigtige sted. Nu har vi så Pio, Pio. De får i 2018 357.000 i mediestøtte, og nogle 70.000 i innovationsstøtte. Det er jo ikke, fordi det er meget. Men det er stadigvæk princippet i, at vi skal sørge for at fordele den pulje penge, der er bedst muligt. Og hvis nu vi forestiller os, der er 10... Øh, opstillede partier til det næste folketingsvalg, at de hver især har deres eget lille netmedie, der skal have penge. Så sælger jeg bare spørgsmålstegn ved, at vi får det bedst muligt ud af mediestøtten. Men, men gælder det også de medier, som dit eget parti... Øh, Hvad er det for nogle medier? Jamen nu ser jeg for eksempel på alle de provinsaviser, hvor, som, som jo... Tænker, Hvad er det for aviser? Og, jamen, alle ja, da jeg var øh, rådgiver i Venstre, der kunne jeg jo se den ene redaktør efter den anden øh, møde op til øh, i i Venstre. Okay. deltage i, del, deltag i hovedbestyrelsesmøderne der. Skal den type medier for eksempel ikke have, have momsfritagelse? Altså jeg synes, øh, alle medier, øh, selvfølgelig hvis det er et øh, dagblad, skal have momsfritagelse og i princippet hvorfor også støtte. Det er, hvorfor det, hvis det er venstre-sympatiserende venstre, øh, medier? Venstre-sympatiserende, du har jo også socialdemokratisk sympatiserende. Det der er helt afgørende. Ja, det vil, det jeg forstår simpelthen ikke forskellen. Altså her har vi et medie, som erklærer, at det har et udspring fra. Øh, socialdemokratisk tankegang, ja. kalder sig Pio Pio, ja. øh, forfægter nogle synspunkter, som nogen vil sige socialdemokratiske. Hvad er forskellen på det? Og så, at der er nogle aviser, typisk danske provinsdagblade, som skriver ledere, der øh, går, går Venstres vej. Du har da også ledere i dagbladet, provinsdagblade, der går ikke Venstres vej. Altså, forskellen er, at øh, Jens Jonathans medier, det går altid socialdemokratiets vej. Selvfølgelig, er, har vi, har, jamen, selvfølgelig finder du der ledere i nogle øh, regionale der går venstre, jamen, jeg... kender, du andre, du... kender du eksempler på andre medier, hvor redaktørerne rutinemæssigt er med til partiernes hovedbestyrelsesmøder? Og, ved, som, jeg, og, som jeg, og som alligevel får momsfurtagelse? Jeg, jeg ved selv. simpelthen ikke, hvem det er, der er med til Venstres hovedbestyrelsesmøde, for jeg har aldrig selv været med til et. Så det, så det, kan, jeg ikke, det kan jeg simpelthen ikke komme nærmere, hvis det er der, du vil hen. Men, men, men, men, men bliver du grundlæggende set ikke ved med at postulere, at der er den her... Altså det er også det, det, som jeres pressechef siger, jamen der er på en eller anden måde. På en eller anden måde så, kan, så er det et partiorgan, men, altså, men, men der er jo ikke noget, der bliver lagt frem for det. Altså, jeg mener, det, det kan sagtens være, at Henrik Sass er, er involveret i stiftelsen af det. Men, men altså, hvis, hvis uh, Jan Jonathan står her og siger, Jamen prøv, vi har altså ikke nogen formelle uh, bånd til Socialdemokratiet. Det vi har... lægger åben frem, at vi er. Altså, vi har et politisk partigrundlag, men det har Berlinske Tidene jo også, eller ikke partipolitisk, men i hvert fald en, en politisk observant, som man skriver ud fra. H altså, hvad, hvad er det så, der gør det så kvalitativt forskelligt? Det har jeg svært ved at se. Ja, det er jo så kvaliteten af øh, artiklerne, fordi Berlindske Tidene, de er efter min overbevisning øh, rigtig, rigtig dygtige til at tage en kilde ind fra højre og en kilde ind fra venstre. Jeg har i hvert fald aldrig prøvet med at medvirke i en artikel, hvor der ikke har været enten en ekspert, eller en, øh, nu siger jeg, en modkilde, øh, til, eller en til at modbevise mit arbejde. I uh, Jens Jonatans Pio, Pio der er der artikel på artikel, hvor der kun er én kilde, eller hvor der kun er én påstand, som bliver underbygget af socialdemokratiske folketingsmedlemmer, eller A.A.E. Rådet, uh, også en forlænget arm af Socialdemokratiet. Har du eksempel, Jens Jonathans, på, at dit medie skriver kritisk om Socialdemokratiet? Ja, det har jeg. Vi skriver alle mulige artikler. Og jeg, sige, jeg har simpelthen ikke... Jeg har ikke pulsen nok, eller fingeren nok på pulsen til at kunne afgøre, hvad man godt kan lide og hvad man ikke kan lide af det, vi skriver. Jeg kan for når vi laver brugerundersøgelser, så er der rigtig mange af vores læsere, der siger, I er for kritiske over for Venstrefløjen, I er for kritiske over for Socialdemokratiet, I er for kritiske over for Alternativet og alle mulige andre. Jeg, jeg, vil, jeg vil godt medgive, at det nok er sjældent, at mine læsere er sure, når vi er for kritiske over for Højrefløjen, men det er jo fordi, vi har den målgruppe, vi har. Vi har de læsere, vi har. Vi ser os, hvis jeg må tale færdig. Altså, du vil gerne afbryde. Jeg kan, jeg kan prøve at tale færdigt for at også at besvare noget af den kritik, som, som, som du rejser, og som I igen ikke vil øh, føre bevis for, eller fremlægge beviser for, som, som øh, Venstres øh, preschef jo siger helt klart, at det vil han ikke. Han mener bare, at det er sådan, det er. Øh, jamen, altså, og vi har også masser af artikler, hvor vi har både øh, hvad hedder det, folk fra Venstre og folk fra DF med, så vi har masser af kilder på masser af vores arbejde. Men for mig at se, så handler det her jo bare om... Hvad er det for et pressebillede, vi gerne vil have i Danmark? Og det gør det også for mig. Når vi får, når vi får mediestøtten, øh, særligt med de regler, der er blevet ændret omkring digitale medier, så var det fordi, man ønskede, det sagde Marianne Hjelved meget direkte, dengang hun stod i spidsen for det, det var et mere mangfoldigt mediebillede. Det vi jo hører her, det er jo, at vi har et politisk parti, der i Danmark i dag vil bestemme, hvor mange kilder, hvilke kilder, hvem der skal spørges for at vi kan få lov at være det medie, som vi nu engang er, og simpelthen sige, at i dag der har vi jo de her mediestøtteregler, der ligger helt objektive kriterier til grund, så hvis man kan kvalificere til dem, hvis man opfylder dem, så får man mediestøtte, og hvis man ikke gør, så gør man ikke. Men nu ser vi altså et parti, som meget selektivt vil gå ind og sige, netopvis en de må ikke modtage. Og vi er jo altså ikke det eneste politiske medie i Danmark i dag. Altså hvis man kigger på Berlingske, JP... Mange vil sige, at det er klassiske borgerlige medier, der stadigvæk står for borgerlige værdier. Øh, vi har sådan noget som Den Korte Avis, som også har fået mediestøtte, som stadigvæk har en mulighed for det. Jeg ved ikke, om de skal fratages. De får øh, ikke mediestøtte. Nej, fordi de ikke lever op til kriterierne. Præcis. De fik mediestøtte mm. sidste gang. Men det er fordi, de ikke lever op til de objektive kriterier. Det er jo ikke, altså, jeg det også... er jo ikke noget indholdsmæssigt, vel? Jeg, jeg, jeg også, altså, altså, nej, det er, jeg, det er, er fordi, der. de ikke lever op til mediekriterierne med antal ansatte. Præcis, mm. de objektive ja. kriterier. Ja, og der vil jeg også gerne se Det har vi da også to gange. Øh, før min tid på netopvisning, P.V. søg vi af mediestøtte, vi levede ikke op til kriterierne, så vi fik den ikke. Så jeg tænker, at vi lever i en verden, et demokrati og et retssamfund, hvor hvis vi, ligesom alle andre, lever op til, til mediestøtten, jamen, så kan vi også få den. Og vi er stadigvæk fuldstændig uafhængige. Jeg synes, det der er lidt interessant her, det er, at den her kritik kommer jo på det tidspunkt, hvor vi har klaret os bedst nogensinde. Vi har aldrig haft så mange læsere, som vi har nu, og vi har så lavet det, som jeg tror Venstre kalder en kontroversiel. Æh, ansættelse af en erfaren æh, tidligere altså, ekstrapladsjournalistik. her går der har en, en, en, en vis ry for at ja. og, og bide magthaverne i haserne. Præcis. Og som vi har stor succes, vi har lavet den her ansættelse, jamen så finder man lige pludselig ud af, at man i partiet Venstre har nogle principper, som bliver brudt, og det betyder så, at vi skal fjerne støtten. Jeg tænker bare på et medie, der har eksisteret siden 1978. Det hedder Dagbladet Arbejderen siden 1978, de får støtte. vi får 350.000 kroner, de får 1,8, og de er udgivet af Kommunistisk Parti. Altså, de er decideret partimæssigt udgivet, hvilket vi ikke er. De har ikke den uafhængighed, hvilket vi har. Men det er stadigvæk os, der skal miste støtten. Så det handler jo om, at vi har fået for meget succes. Vi stiller nogle kritiske spørgsmål, som man ikke kan lide at høre i Partiet Venstre. Men og er det er den ikke den lidt... Altså nu, nu, altså de, nu altså, ja, som, som Jens Jonsen netop nævner ikke, arbejderen har for evigt været tilknyttet. Det er et af de mest, øh, hvad kan vi sige, i hvert fald øh, krydrede partier på den allerøste venstrefløj. og har fået rigtig mange penge igennem årene. Nu er Jan Kjerregård så blevet ansat på Piu, Piu og så er det der, I finder ud af, at reglerne for mediestøtte skal ændres. Det virker lidt påfaldende. Altså, øh, jeg vil sige, både Dagbladet, Arbe eller, øh, Arbejderen, øh, Folkeskolen, Avisen.dk og Pio Pio er medier, som jeg synes, vi bliver nødt til at se på, både på den konstruktion, de har af ejerskab, meget, meget mystisk for Folkeskolen og for øh, Avisen.dk, øh, og Pio, fordi jeg simpelthen synes, vi bliver nødt til at tage en diskussion omkring, hvad, hvis der bliver oprettet, Ni andre lignende medier. For de ni andre partier. Er det så den måde, vi ønsker at uddele mediestøtten på? Og der kan jeg bare klart sige, nej, det er det ikke i Venstre. Der synes vi, at mediestøtten skal uddeles til andre, øhm, til andre type medier. Og der bliver vi jo så nødt til at se på, er det muligt? Fordi selvfølgelig er det ikke mig, der skal stå og se på det her. Vi skal jo knytte det op på nogle objektive kriterier, så det ikke bliver smagsdommeri og det må vi jo så se, men, om, men, om det er, ikke er, er muligt. Men er, lugter det ikke af smagsdommeri? At i det sekund, Jan Kærgaard begynder at være irriterende i forhold, i Godsoen, irriterende i forhold til dine øh, partikammerater nede på Christiansborg, så er det, I taler om, at Pio Pio ikke længere skal have mediestøtte. Jeg synes, det lugter af smagsdommeri. Jamen, det kan du kalde det. Det kan du synes, øh, hvis du synes det. Det er ikke derfor, jeg går ind i den. Jeg bliver opmærksom på den i det øjeblik fuldstændig korrekt. Og når jeg bliver opmærksom på en sag, så går jeg ind i den. Og her, der synes jeg bare, at vi er ude på en glidebane, hvis 10 partier i alt opretter hver deres netmedie, så bliver det altså en meget meget tynd mediestøtte der bliver smurt synes ud over ikke, rigtig synes mange. du ikke at Pio Pio bare gør deres arbejde godt når de ansætter en journalist og stiller magthaver nogle irriterende spørgsmål. Det er jo fuldstændig ligegyldigt. Altså, det er jo slet ikke det det drejer sig om for mig. For mig som mediepolitiker drejer det sig om at vi deler den mediestøtte ud vi har på den bedst mulige måde, og jeg synes bare ikke at Pio, Pio er kvalificeret til at modtage den. Jeg i mine øjne er Pio, Pio et socialdemokratisk medie, en forlænget arm af socialdemokratiet. Det må de meget meget gerne være men der skal ikke være offentlige penge. Men så blandt ind igen, i det. hvorfor gælder det ikke de medier, der øh, hælder til venstresiden? Jamen jeg ser ikke hverken Berlinsk eller JP som en forlænget arm af Venstre. Nej, men, af men, men, af venstre. Men, men har vi jo så igen tilbage, fordi det bliver lidt fordi vi har jo stadig ikke set, altså hvis, hvis når Jens Jonathan står og, ser det, og siger det, og, og, altså, og der ikke er andet, end at man kan konstatere, at de er støttet med nogle bestemte sympatier, men der ikke er ikke nogen formelle, angiveligt bånd mellem, så er vi jo den samme situation, er det ikke det? Det er den samme situation, og derfor må vi jo så få undersøgt, hvad det er for nogle kriterier, vi vil uddele på. For uanset hvad Jens Jonathan siger, så er Piu Piu for mig, et socialdemokratisk medie, det er der slet... Ingen tvivl om. Og han siger det jo selv i debatten. Jeg er ansat på en socialdemokratisk netavis. Og så siger han så i dag, nej, men nu er det ikke en socialdemokratisk, nu er det så en socialistisk. Hvad hun Jamen, men hvad hunderen er Der er vel en forskel, der, der en forskel mellem, mellem, hvad kan man sige, at være socialdemokratisk i sit, sit, grundsyn, sit politiske grundsyn, og så være en forlænget arm af partiet, tænker jeg. Men det, men det var jo præcis socialdemokratisk medie, Jens Jonathan selv sagde, så det må jo ikke komme helt fjernt. Men, men, men lad mig så spørge på en anden måde. Må, øh, eller kan det være sådan i din optik, at medier, der åbent erklærer, at de støtter Venstre, syn på, hvordan det her samfund skal udvikle sig? Kan, kan, kan, sådan parti, kan sådan nogle medier få støtte, som du ser. det? Bør de få støtte? Det synes jeg absolut ikke. Jeg synes, vi skal tage den op og så okay. sige, at et medie skal være, være, hvad hedder det, ikke objektivt, fordi der er jo medier. Politikken ligger også til Venstre for midten. Det gør øh, information også. hvorimod at, øh, at jeg trods alt stadigvæk vil sige, at både Berlinske og JP ligger til højre for midten. Det er super fint. De bruger masser af kilder, de er også kritiske over for magthaverne. Jeg synes da absolut, dengang, at øh, Helle Thorning var statsminister, der så vi da også politikken og informationen bide hen i, øh, altså i knæhæserne. Det ser vi også med Berlinske og JP gøre nu over for Lars Lykke. Sådan skal det være. Jeg ser aldrig nogensinde Pio bide Socialdemokratiet nogen som helst steder. Og hvordan vil du, Tværtimod... du skudde de kriterier ned? Hvordan skal... Hør, hvordan skal de formuleres? Det kan jeg bare sige helt ærligt. Det aner jeg ikke. Fordi det er noget, jeg skal have Kulturministeriets embedsmænds hjælp til. Godt nok er jeg jurist, men jeg er ikke så dygtig på mediejur, selvom jeg har læst det, at jeg kan sidde og lave de kriterier. Og for at være helt ærlig, ved jeg heller ikke, om det kan lade sig gøre. Men det, jeg erklærer her, det er en politisk holdning til, hvordan jeg synes skal bedst muligt fordeles. Og der synes jeg ikke, at medier som Pio Pio... Øh, fortjener det. Jeg synes ikke, at det giver den bedst mulige fordeling. Jen, Jen Jonathan, Sten, jeg, jeg, jeg tænker lige på, altså, kan, kan du ikke anerkende en smule af kritikken her? Er, det, er, det, er I måske ikke dem, der et eller andet sted, jeg er stiftet af, eller i hvert fald medgrundlagt af Henrik Sasse Larsen og forskellige andre, ikke socialdemokrater? I er, som du selv siger, opkaldt efter Louis Pio. Er, kan, er der ikke en vis rimelighed, at sige, måske er der en vis ensidighed i det, og, og jeg ved heller ikke, hvordan, hvis du vil replicere på det her med, at I, I måske meget tit undlader at høre andre parter end, end den ene øh, øh, part i det, og så måske arbejder bevægelsens øh, erhvervsråd, som Britt Bager nævnte tidligere. Kan du slet ikke anerkende noget af det? Altså, vi er jo politisk deklareret medie. Det vil jeg jo gerne anerkende. Og vi tager afsæt i de demokratisk-socialistiske grundværdier. Det bliver jeg ved med at sige, for det er faktisk det, der står i vores grundlag. Så det er faktisk det, jeg skal sige, når jeg er ude at repræsentere. Øh, men, og repræsentere. Men altså, vi har masser af kilder. Jeg synes jo, Hele det her, det handler om den måde som som de nye regler for mediestøtten er lavet på. De er lavet fordi det er et ønske om at have en mangfoldighed. Jeg synes det er fremragende, når vi får forskellige initiativer, når vi får nye medier, om det er den korte avis, jeg er ikke enig med dem, om det er Følgetongs måde at lave det på, om det er -lands måde at lave det på, eller det er alternativets måde, altivisten. Jeg synes det er fremragende. Det de politiske partier bag den aftale, bag det forslag ønsket, det var en mangfoldighed i det danske mediebillede, og jeg synes en del af den mangfoldighed må også være at man tager forskellige værdimæssige afsæt. Og det, synes jeg faktisk, styrker den offentlige debat. Og det er det, jeg simpelthen er i tvivl om i dag, om vi har et parti, et enkelt parti, Venstre, som ikke ønsker at styrke den offentlige debat. Fordi at ved at gøre det, så risikerer man, at der kommer stemmer til ord, som er meget kritiske mod Venstre. Og det ønsker man ganske enkelt ikke. Og det er vel også derfor, som, som I også nævner her i indledningen til programmet, at, at Venstre, som det eneste parti, lige pludselig ikke vil udtalelser til os. Der er heldigvis masser af Venstres Folketingsmedlemmer. Jeg ved ikke, om Britt Bager er et af dem, men rigtig mange af de andre, ja, der har spurgt. Det. Æh, der er en hel række af dine din andre kolleger, der har spurgt. blandt det nok, fordi du har er tilmeldt erhvervsregisteret. Det var sidste gang, vi, vi spurgte en række af dine kolleger. Æh, og vi har masser af artikler med DF'er, med SF'er DF SF og med alle mulige andre. Så vi snakker altså med rigtig mange partier, og vi har en løbende dialog med dem alle sammen. Jeg synes, vi er med til at løfte arbejdsmarkedsjournalistikken i Danmark og Christiansborg Sports by at tage en række vinkler frem, som jeg ikke synes, andre medier. Jeg talte okay. sidst, Jens Jonathan. Ja. Sten. Øh, skal I lukke, hvis de her øh, statsstøttekroner ikke kommer ind? Jeg tror, det er det der intentionen, men... Øh, men kommer det til at ske? Ej, jeg må nok skuffe Venstre og sige, at, at selv hvis vi vidste at vores 350.000, så kommer en Pio altså, til at fortsætte. Og jeg kan også sige, at selvom man prøver at råbe højt og skade os i de offentlige debat, så kommer vi heller ikke til at stoppe med at stille kritiske spørgsmål. Jens Jonatan Sten, chefredaktør for Pio Pio, og Britt Bager, medieoverfører for Partiet Venstre. Tak fordi I kiggede forbi. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, og så skal vi i gang med det indslag, jeg sådan halvvejs fik sat øh, julet på for 20 minutter siden, da vi ikke forklarede Det skulle vi være nu, fordi om godt et halvt år tager Københavns Byret fat på en sag, der kan indbringe politikken-chefredaktør Christian Jensen en frihedsstraf. Anklagemyndigheden har således krævet fire måneders fængsel til Christian Jensen, fordi han, trods byrettens påbud om det modsatte, valgte at optrykke tidligere PET-chef Jakob Scharf's bog, syv år for pet i sin helhed. Christian Jensen nægter sig skyldig at argumentere med, at han, han alene handlede i offentlighedens tjeneste. Men den køber debatør og kommunikationsrådgiver Ken Hansen ikke. I en klumme i Ekstrabladet erkender han, at han slugte bogen, da politikken trygte den, men tænkte så, jeg vil ikke knibe en tårer, hvis Christian Jensen han ryger bagtremmer. Og velkommen til dig, Ken Hansen, som er igennem på en telefon. Hvorfor, hvorfor skal Christian Jensen i fængsel? Jamen, det skal han, fordi han med helt åbne øjne har overtrådt loven. Altså, jeg synes, han vælger at se bort fra en soleklart dom i en dansk retssal. Altså, han både siger og skriver, at han ikke er enig i dens beslutning. Han er utilfreds med dommen simpelthen, ligesom i øvrigt tusindvis af andre dømt er det i retssalene landet over hele tiden. Altså, følge en sag, så er den ene part jo ofte sur over resultatet. Men af en eller anden grund, så følger politikens chefredaktion sig så, så her hævet over den, den dømmende myndighed. Altså må man som om, at journalister er udstyret med et, eller andet, sådan et moralsk mandat, et kort, man kan smide, så man ikke behøver at spille efter de samme regler som alle andre. Men det politikken det... siger, og politikens chefredaktør og politikens advokat er jo, at her gik, gjorde man offentligheden en tjeneste, fordi myndighederne havde tænkt sig at, at forbyde en bog, som, øh, som indeholdt nogle interessante oplysninger, og når så ikke den kunne sælges, jamen, så måtte politikken træde. Hjælpende til. Hvad siger du til det argument? Ja, jamen det synes jeg egentlig er helt galt. Altså, man kan sagtens mene, at eller det midlertidige fodforbud er tyndt. Det synes jeg bare egentlig er ligegyldigt, fordi der er jo mange ting, man kan være uenig i. Altså allerførst, hvis vi kigger på den byretsdom, så, så har PET ikke måttet få bogen før i 11. time, fordi forlaget ikke vil give den. det. Og det kan man godt forstå, det er jo ikke der, det er de ikke forpligtet til. Men på, på, på PET's opfordring ned, så er der byretten så sådan et midlertidigt fodforbud, hvilket i virkeligheden jeg bare vil sige, at vi kan ikke endelig afgøre det på det nuværende grundlag, så vi må pause udgivelsen indtil vi kan. Øh, og det siger de så, jamen det, det er vi sådan set ligeglade med. Vi vælger bare at uh, trykke bogen. Altså med, med hvilken faglighed skal, skal en journalist vurdere, om der er noget, der er til fare for, for, for nationen? Altså som bevis for, at der, at der er sket en fejl i byretten, så henviser han til, uh, uh, at sharp selv har sagt god for indholdet. <laughs> altså manden, der selv har skrevet bogen, eller været med til at skrive den, det synes jeg er jo er svaret lidt til at spørge natklubarierne, om, uh, om de selv synes, at de larmer for meget. Altså det er jo fuldstændig ligegyldigt. Og så har det jo et at Hans-Jørgen Bonniksen, den tidligere pt operativ chef som mere eller mindre har gjort det til sin anden karriere, sådan at turnere rundt mellem medierne. Så det er jo ikke ligefrem nogen sandhedsvidner her. Der er kun én, der har mandat til at vurdere, om der skulle trykkes på pauseknappen. Og det er jo den dommer i retten, der har lavet den juridiske vurdering. Og jeg synes, der er kæmpe demokratiske problemer i, at, øh, at journalister eller chefredaktioner kan vælge at sige, om vi den sætter vi. Så det er helt paradoxalt i mine øjne, at... Man vælger at skulle beskytte demokratiet ved at se bort fra en dom i retten. Men det er jo sådan, at nogen der argumenterer modsætningsvis, der siger, at det er en kæmpe demokratisk styrke, at vi i det her land har medier, der tør gå imod øh, myndighederne, når myndighederne ikke vil have noget frem. Ja, det er også derfor, jeg siger, at øh, så vil det jo egentlig glæde mig. Jeg skal jo så lige sige, at jeg har ikke noget mod Christian Jensen. Jeg har aldrig mødt ham. Jeg antager at han er en flink og civiliserede men Jeg synes bare, at den her gerning er ret usiviliserede faktisk. Så selvom han måske ikke lige hører hjemme i, i et fængsel, så altså, prøv at lytte til øh, måske over tidets dårligste forsvarstale i podcasten for jeres morgenflade, hvor Christian Jensen lige efter bliver interviewet om og netop offentliggørelsen. Det er så usammenhængligt rationale, at altså, det var nej, det er jeg uenig i. Og jeg står fuldstændig inden for alt det, der er trygt i min avis. Så altså, jeg må tænker at det må være den nemmest tjente penge, som anklager i den sag. For det er, en fuldstændig, det er jo en uh, tilståelse-sag. Uh, jeg er ligeglad, hvad, hvad dommeren har ment her. Der er et større moralske ærne, jeg går i her. Og det synes jeg er et kæmpe problem. Altså, at, at hvad kan man sige, så den, det altså, er ikke han måser sig lige ind på en tredje plads der ja. det burde jo være ehm det er sådan en slags journalistisk storhedsvanvid nærmest ikke? Som, som skal honoreres med en med en hård straf, for ellers, hvad bliver, næste, øh, hvad bliver konsekvenserne af det her fra fremtiden? Det, det skal lige siges. Vi havde, vi havde naturligvis inviteret Christian Jensen ind. Han, havde ikke, øh, han kunne ikke deltage i dag, så, så, så det er derfor, han ikke har øh, mulighed for at tage... Tals... Samme kunne hans advokat, eller ville hans advokat øh, heller ikke. Men, men du kunne måske lige fortælle os, uh, Kent, her, her, hvor vi nærmer over slutningen. Hvad ja. er baggrunden for, at, at du kaster dig frode ind i den her debat? Mener, du er... Du er debatør, du har din klumme på, på ekstrabladet, så er du kommunikationsrådgiver. Hvorfor, hvorfor, hvorfor så optaget af at få Christian Jensen sat bag øh, lovforslag? Ja, ja det, det tror jeg nu, at paradoxalt nok rets, øh, retssagen nok skal klare helt af sig selv. Men fordi jeg synes, at altså, jeg interesserer mig for, er der en naturlig afgrænsning af, hvilke lovchefredaktører kan vælge ikke at overholde? Altså i det her moralske landkort, er der så sådan en stiplet linje, som, som ikke vil blive overtrådt? Eller kan man sådan, som journalist sige, jamen, der er, vi vælger selv, hvilke regler vi vil overholde? Jeg synes, det er helt vildt problematisk, øh, at man ikke respekterer det her midlertidige fodform ud og siger, hvis de så på sigt ikke vil lade dem trykke bogen, fordi at man til gode ser PET's øh, fortrolighedshensyn, så er vi virkelig suge. Men her er det jo, det, det, det, jeg synes, det er meget hysterisk at kalde det censur. Det synes jeg slet ikke, der er tale om her. Og det var derfor, jeg blev Næsten decideret og pisset. Så lige et kort til allersidst, aller nu, nu er du en kommunikationsrådgiver og har sådan en, en vis forstand på, hvordan sådan den offentlige meningsdannelse er. Lad os nu antage, at uh, Christian Jensen bliver dømt, sådan som du foreskigger det. Hvad bliver så den, den offentlige dom? Altså bliver han en, en frihedskæmper, eller kommer han til at fremstå i befolkningens øjne som en forbryder? Jeg tror, jeg tror, vi vil finde begge dele. Altså, jeg synes jo, jeg, tror, jeg håber, at de fleste borgere kan se det fornuftige, at man følger øh, domstolens øh, vurderinger. Men der er der sikkert også nogen, der synes, at PT ikke er i deres gode ret til at blande sig i, hvad der bliver trykt af bøger. Og det synes jeg jo heller ikke, at de skal bestemme. Det, så jeg, ja. Ken Hansen, øh, vi er simpelthen lige ved at ramme ind i at få nyhederne i nakken. Så øh, tak. tusind tak, fordi øh, du vil være med. Selv tak.